Тим часом поляки і князь Радевіл в Білорусі почали військові акції проти козаків, що вплинуло на хід переговорів. Зрештою гетьман згодився підписати пункти перемир'я. Були вони такі. Унія в київському воєводстві зноситься. Воєвода і каштелян тут будуть православні. митрополит матиме місце в Сенаті, заборонено тут мешкати єзуїтам. Вишневецький не має бути коронним гетьманом, перемир'я мало тривати до Зелених Свят, а тоді комісія закінчить переговори, коронні та литовські війська не мають переходити за Горень, від Литви за Прип'ять, від Поділля за Кам'янець. Поляки ж поставили свої умови – Кордон, Послуч, Бар, Вінницю і Брацлав. Хмельницький не поступився, і комісари згодилися на поставлені умови. В листі до короля Богдан Хмельницький ставить питання свободи, віри, видачу Чаплинського, щоб не ставити гетьманом Вишневецького про воєводу Руського в Києві проти єзуїтів, тобто вимоги досить помірковані, заявив при тому, що умови тимчасові, сумнівався, що козаки задовольняться 20-30 тисячним реєстром і удільною, одрізаною своєю державою. Король на умови Хмельницького змушений був погодитися. Цікава тут ще одна деталь. Коли творилися перші форми козацької держави, гетьман пробує вже тепер порозумітися з Москвою. Москва ж одразу нюхом чуває, а імперіалістичний нюх у неї завжди був тонкий, що тут можна поживитися і посилає свого гінця Михайлова до гетьмана. Той же просить у царя помочі, навіть заявляє про бажання бути в підданстві царя. Ось коли починає всовувати голову пащу дракона, тобто від самого початку свого державотворення закладає передумову приреченості свого задуму на загибель, хоч та фатальна фраза про бажання бути у царя в підданстві ясна річ була, вимовлена з дипломатичних міркувань про око. Водночас Хмельницький вів переговори про союз з Угорщиною, з Семігородом і з князем Ракочиєм. Королівського посланця Сміровського відтак приймає в Чергині зневажливо в той час, як послів Угорського та Московського з великою пошаною. Загалом поводився нервово і вражав іноземних посланців непослідовністю своїх заяв. Гетьман міняється щодня, щогодини, раз потішить надію на згоду, а годиною пізніше знову зміниться як ніч від дня. Поляки поводилися також двозначно. Король давав тільки загальні обіцянки – а умов Хмельницького не запропоновано на затвердження сеймовій комісії, чого вимагав Хмельницький. Отже, обом бокам ставало цілком ясно, що погодження між ними неможливе. Польща не відчувалася ще аж такою ослабленою, щоб йти на серйозні поступки козакам. Окрім того, вона була зобов'язана стояти на охороні, як називає Липинський, економічно екстензивного великого землеволодіння Магнатського в Україні. А ще вона психологічно не звикла, як у наші часи, Росія рахуватися з Україною, бо визнання її свободи умалювало її національну пиху і її відчуття панськості. Україна ж після блискучих перемог 1648 року увіч відчула, що вона в силі не тільки вибороти свої права, а й захистити їх, і що непереможність Польщі – лишень міф. Це Україна вже практично довела, але свій успіх у 1649 році ще треба було підтвердити силою Збройно відтак захистити і укріпити дрібне і середнє козацьке та шляхецьке землеволодіння, що було економічною підпорою нової держави, котра народжувалася. Гетьман рушив у похід за цілий місяць після кінця укладеного перемир'я і в червні підійшов до Збаража, а за цей час польське військо встигло об'єднатися, закласти табір і приготуватися до оборони. Від Литви йому поміч мав іти Радивил. Зі свого боку козаки сподівалися, що їм допоможе Ракочій, але польська дипломатія зуміла забезпечитися від цього. Радивил тим часом розгромив козацького полковника Голоту але туди рушив Кричевський і героїчно оборонив Україну з півночі, поклавши там і свою голову. У битві під Лоєвом. Польське військо під Збаражем було вельми утиснуте, Йому на допомогу пішов король. Хмельницький зустрів його під Зборовом і взяв у міцну облогу. Здавалося, от він і наспів. Момент остаточного розгрому Польщі, а відтак придбання Україною волі і цілковито остановлення її як держави. Але тут сталося таке, чого Гетьман, очевидно, не сподівався. Його зрадив перший союзник татари, який примусили Хмельницького поклонитися королеві і згодитися на умови так званого Зборівського договору. Цю подію, фатальну для українського державотворення, треба зрозуміти. Як ми казали, козаки самотужки не могли здолати Польщі, що виказав історичний досвід. Геній Хмельницького виявився в тому, що подолати Польщу він вирішив, вийшовши на міжнародний політичний обшир тобто спробувавши зіграти на системі міжнародних конфліктів між Польщею та її сусідами, отже почав входити в союз та порозуміння з ворогами Польщі. Першим її ворогом була Кримська держава, васал Туреччини, яка на той час посідала не тільки Крим, а й все північне Причорномор'я моря і частину степів України. В її склад, крім Кримської, входили Ногайська, Буджатська, Білогородська, Орди. Безпосереднім сусідом цієї держави була Україна, яка протягом століть стала традиційним для татар об'єктом грабування та полонення і тим самим давала Криму значну економічну підпору. І становленням України як держави, Притому мілітарно потужної, Крим цієї економічної підпори мав би позбутися, Через що йому вигідно було, щоб Україна перебувала в державно-аморфному стані В складі Річі Посполитої, Яка на той час приходила в стан, за висловом Липинського, Повної, Деградації державної. Саме цього моменту Хмельницький не врахував, тобто не врахував, що входити в тісні стосунки із сусідами річ небезпечна, бо в природі людській завжди було, що сусіди між собою мирно не живуть через постійне зіткнення взаємних інтересів. Немало значення, мало тут і різновірство. Хоч і одновірство з Москвою Україні мало допомогло. Татари чудово знали. Козаки не раз і не двічі їх били, входячи в самий Крим і плюндруючи його. А що було б, коли б Україна стала потужною державою? Отже, татару їх дворушності можна зрозуміти – Можна зрозуміти і Богдана Хмельницького, який тримався татар аж до Жванецької битви, бо йти з ними на розмір – це віддати їх у союзники Польщі, що й сталося після Переяславських подій 1654 року. Отже, знайшовши такий, здавалося б, геніальний варіант Союзу України з Кримом, Хмельницький відразу став його заложником, як заложником СНД став у наші часи Кравчук з Україною. Хоч для розвалу СРСР цей варіант також був ніби і геніальний. Чи ж не шукав гетьман за від цієї небезпеки? Шукав але не у внутрішній самоорганізації і мобілізації власних сил, а знову-таки у міжнародній грі, бажаючи втягнути в неї фактично всіх сусідів Річі Посполитої, Туреччину, Крим, Молдавію, Валахію, Семегротщину, Москов'ю, Швецію і через ці складні Міжнародні маніпуляції, виграти волю Україні, що, до речі, пізніше також без успіху, хотів повторити Пилип Орлик. Гра була вельми ризикована, можна сказати, відчайдушна. З одного боку, вона зазнала фіаско через фатальний союз із Росією, а з другого козацька держава була таки створена хоч і неповноцінна, якась ніби напівдержава, зовсім так само, як і в наші часи. І тільки під кінець життя Хмельницький спробував стати на власні ноги, але свій час він уже тоді програв. Тут мимовільно постає питання. Чи не був помилкою відступ з-під замостя, в 1648 році. І що було б, коли б Хмельницький у Польщу все ж увійшов? Очевидно було б те, що сталося з Карлом Густавом, шведським королем, в часи так званого потопу польського. Але марна річ гадати, що могло бути, треба обмірковувати тільки те, що було і що сталося. Отже, першим юридичним актом визнання української автономної держави став Зборівський договір. «Зборівська умова, – писав Липинський, – є в розумінню правнодержавнім першою спробою забезпечення української нації в рамках польської державності. Перше, політичної автономії – на території козацькій, замінимо незагальноукраїнській, і, друге, культурно-національних прав у цілій Річі Посполитій. Липинський, Україна на переломі Відень, 1920, сторінка 19. Розглянемо, що цей договір він мав спершу назву «Декларація ласки його королівської милості», і передбачав амністію воюючим, оголошувалася незалежність українського народу, який мав право мати своїх правителів і посадових осіб, що їх сам вибиратиме за своїм правом. Православна віра урівнювалася у правах з римською, митрополит має місце в Сенаті, а єпископи українські – Поруч з єпископами польськими держава мала означені межі кордони від Чорного моря по Дністру до річки Горній і річки Прип'яті, а звідти через Дніпро по річці Сож до московських кордонів, тобто включалися в козацьку державу воєводства Київське, Брацлавське та Чернігівське. Власне, вони і носили тоді спільну назву Україна. А Волинське, Подільське і Руське Галичина воєводство в неї не входили. Верховним вождем і господарем України мав бути гетьман на рівних правах з гетьманами Коронним та Литовським. Чигирин призначався для гетьмана, тобто мав бути його столицею. На території, зайнятій козаками, польського війська не могло бути. Не дозволялося поселятися і вести промисли і торгівлю євреям. Всі посади чини мали роздаватися королем лише православній шляхті. Цей договір мав бути затверджений сеймом Каманін. Договори Хмельницького з Польщею Швеции и России. Сборник статей и материалов по истории Юго-Западной России. Киев. 1916. Выпуск 2. Страница 97.